That ni sitter just nu och lyssnar på en helt ny filmpodcast. Den heter Tittar och snackar. Och jag som pratar heter Emil. Och med mig har jag Gustav. Yes, och uh, vi kommer snacka lite här nu i kanske 30 minuter, 45 minuter kanske um, Och vad är det vi kommer prata om idag Gustav? Du har varit och sett nya Tintin-filmen med svenska röster Jag har inte sett den filmen men vi ska diskutera den, jag är ett gammalt Tintin-fan uh, Och vi ska snacka Änglagård 3 och de andra förmodligen Ge Halloween-tips, de läskigaste scenerna och sen får vi se vad annat det blir Ja, vi, vi började direkt då med, med Tintin. Eh, Aktuell nu går väl upp om, på fredag tror jag. Eh, och jag såg den idag. Eh. Hur är din bakgrund med Tintin? Alltså, hur, Har du älskat och läst, varenda, plöjt varenda Tintin-album eller inte? Ja, Jag är väl uppväxt med Tintin som de flesta svenska, svenska barn. Jag hade väl två småbröder som var mer intresserade än vad jag var. Men vi hade ju vs filmerna eh, hemma. Några kassetter med, med, med Tintin-filmerna på sen eh, de som gjorde i Belgien på 90 talet Och sen så eh, hade vi några av albumen, så min mamma hade lånat album på Bibland och jo, jo, men Precis, baka. men då hade ni några. Men det är inte så att för jag menar, du, du har gillat mycket Marvel serien och allting, men Tintin har inte varit någonting. Du äh, var jag, jag, jag, jag, jag, jag har nu plöjt alla, alla album när jag var liten. Eh, ja. och, och sett och de eh, filmatiseringarna av albumen som, som kom. Men jag, jag skulle säga att jag inte har så något jättestort minne av dem så. Utan jag minns väldigt valda delar. Hur, så, hur vad det? hade du för, för förväntningar på filmen? Lädslan var väl att det skulle vara just med tanke på tekniken hur, hur, hur filmen ser ut. Att den skulle hamna så här uncanny valley äh, semekis äh, grej. Liksom. Att det skulle bli något sånt av det. Att det skulle bli svårt att titta på det som Polarexpressen och Hans Beowulf och det här. Men samtidigt så var det Spielberg bakom rodet och även Peter Jackson då som producent. så att Man visste att det skulle, vara, skulle funka på något, sort, men, något sätt men frågan var ju hela tiden... Men visste man det? Man Jag kan... menar, det, det de har senast i bagaget är typ Indiana Jones 4 som är usel och flickan från ovan som är en enorm, enorm besvikelse. Det, alltså den försvann ju helt. Det kan ju inte finnas någon som tycker den är bra. Nej men ett grupp i vägen är ju bara ett grupp, bara ett grupp på ett sätt också. Mm, ja. och, och jag har sagt jag var mest rädd för om det skulle kännas Tintin som Tintin känns för mig. Som serialbumen känns och filmatiseringarna som jag minns var, var, var bra. Mm. Um, så därför hade jag ju... Det var klart att det fanns en del av mig som lite var lite var så här: åh... Nu, nu tar de liksom... Det, det, bästa, det de tycker är bäst Hollywood av Tintin Och gör något annat av De, de förstörde liksom Och försöker hitta sin egen Sitt eget actionäventyr med det Där jag tycker att fan Kunde inte några belgare gjort Nya filmatiseringar istället Med modern teknik Men, men liksom som, men som fångar Stilen liksom Den grafiska stilen perfekt liksom. men, men inte äh. ha med någon action För att de har inte råd med det <laughs> Nej men har med, ha med, ha med alltså, ha, ha inte med sån här det här är gjort för tredje action men har med action som som, som är lyft, ly, liksom helt hållet lyft ur, ur böckerna för att den har ju en väldigt väldigt särpräglad stil Tintin man känner igen Tintin liksom teckningarna på mils avstånd och det, det har varit jag tycker jag kul ha sett lite mer låg film kanske tänkte jag innan då, då när jag såg den men så jag var lite rädd för det att det jag det jag själv känner att Tintin skulle vara borta Nej men jag har ju då inte varit någon eh, Marvel-kille utan jag läste läst... Min pappa hade en massa serier, alltså med Kalle Anka, Alla Tintin, eh, lite annat. Så, så Tintin läste jag om och om igen. Ja, eh, och, och hade du alla albumar på? Ja, pappa helt enkelt. Så att jag läste okay, det okay. som pappa hade precis som jag såg alla filmer som han, som han du... hade hade hade du har du då koll på kronologin har du, har du koll på de, de olika ämnena han varit på och hade du de här ljud de här på LP typ så att du lyssnade på Thomas Bolmen var... Nej alltså grejen är att min pappa även om han var AT-läkare då så, så, så, så gick alltså typ snickarbarnen fick mer grejer än vad jag fick har jag förstått när jag blev vuxen. Jag fick aldrig så här big Jim eller LP skivor av någonting utan jag fick leva för det som fanns i hemmet. <laughs> men vad trodde du då? Vad, vad var det värsta som kunde hända? Och vad var det bästa som kunde hända med den här tinten? Jag, jag var ju lite sugen på att de skulle gjort en livefilm. Jag förstår varför de vill testa på det här som ja, de men gör. Eh, Speedberg ville ju göra en livefilm. Det var ju Peter Jackson som övertalade honom. Var att, det så? Var att, det så? Ja, han han ville egentligen bara ha eh, Milo eller Snowy som han heter i ja. amerikansk. Ha honom datoranimerad. Och, eh, men det var Peter Jackson som sa att nej det, här, det representerar Vi kan få en bättre representation av, av Tintet universum helt digitalt än om du filmar live action. Så Spielbergs första tanke var ju att filma det. Så att... Vilket jag hade på idéstadiet hade jag lätt varit med Spielberg. Men, och det, och det kände jag när jag såg första, andra trailern. Men när, när det har kommit de här längre tra trailernarna så har jag blivit mer och mer... Sugen på något sätt Alltså mm. det vill säga att jag börjar tro att För jag är inte så imponerad av de här helt Animerade Alltså eller Jag menar det är cool när man gör King Kong På det sättet till exempel För över en film jag tycker är så underskattad jag, Den nya King Kong jag älskar den För varje mm. gång jag har sett den älskar jag den mer och mer okay, eh, Jag tycker jag kan kapa en tredjedel i längd Så kanske den kan bli Säkert, Men jag så. älskar att sitta i den världen Och då, då som sagt jag dissar flickan från ovan jag älskar inte Sagan om Ringen-filmerna. Jag tycker de är sköna, helt okej. Okay. Men King Kong har blivit... Det är min Pete Jackson-favorit av de där stora. Eh, men, men i varje fall... Nu när trailern har kommit så har jag blivit sugen och börjar få förväntningar på att eh, de kanske ändå har skapat den där känslan man vill ha. Men det, det jag förväntar mig, och som jag vill kolla på dig nu, vad du upplevde, är... Dels mystiken, som mm. de har även om man är på ett gods... Så, så känns varje rum Har något mystiskt över sig melo superviktig Har de lyckats göra melo Som den där lite arga Sura tanten som gör eh, Som <laughs> kommenterar Till oss i publiken Det Tintin och de andra inte ser För det, det älskar man med melo ja. Och berättar tekniskt och sen naturligtvis, i och med att det är aktuellt nu med nyöversättningar- svenska album, eh, det får inte vara rasistiskt- Haddock får inte svära för mycket, vilket jag heller har fattat- för det är inte så att han har sagt kuk och fitta. Så att helt enkelt att han inte har... Alltså att hans aggressivitet finns kvar. För när jag har sett trailern- så verkar han kanske luta lite för mycket åt det putslustiga fyllehållet. Mm. Och jag hoppas att han hans aggressivitet- Eh, när han ballar ut på Fylla till exempel. Är det rätt otäckt även för Tintin. För det ställer till, ställer till det för hela liksom, äventyret. Eh, men där har du lite. milo Haddock och Mystiken. Hur <hör> ah. var det? Jag kan ju dock börja bara med att, att reservera mig. Säga att jag såg det med svensk dubb. Jag, tro, jag tror att det här är en film. Eh, som eftersom det ändå inte är. För mig kändes inte. Tintin, tintin, så att jag behöver att, han, att, att hunden heter Milo. Jag behöver inte bomber och granater. Jag skulle vilja sätta den på originalspråk. Jag vill också säga att eh, Spielberg använder återigen som en superåtta, Emblin-loggan i början. Så redan där så sätter han ju tonen för att det här kommer vara ett, ett äventyr eh, av, av klassiska mått på ett sätt. Uh, ja. Och uh, vi kan ju ta den här frågan en, en efter en då du, du pratar om det här med mystiken och så. Här. Ja, det... Jag var inte jätteengagerad I historien Men, men jo det, det är ett Det är en bra Det är en skön känsla i filmen Det, det är ett, ett fint mysterium Som säkert många barn I alla fall i tolv, tolvårsåldern Kommer tycka är intressant Och uh, Spielberg har haft Lite noir influenser, när det kommer till fotot och sådär så finns ju den här mystiska känslan och det tycker jag ändå de, de har fångat. Ja. Jag tycker väl att, att, man, kunde, att man, kunde, man kunde gå två vägar. Man kunde, kunde försöka göra någonting mer likt den grafiska arena som Tintin är. Men jag förstår att det inte funkar när man ska, man ska rulla ut den här filmen i hela världen och försöka dra in liksom de här stora Pixar-pengarna liksom. Det, det funkar inte då. Men kunde du känna då någonstans att det är fotorealistiskt? K kan du känna någonstans att de hade kunnat gå Spielbergs väg? Att det hade kunnat vara eh, liveskådespelare? Ja men det, det och tycker när... jag lika gärna av den enkla anledningen att eh, det känns för mig känns det inte som Tintin. Jag ser inte på Tintin. Jag tittar på Jamie Bells karaktär. Jag tittar på en 15-årig unge här. Jag hade aldrig sett Tintin som en 15-årig söt unge. Jag hade sett honom som en, som en vuxen kille liksom. Och sen, allt, jag, jag får inte riktigt känslan av Milo heller, att, att det är Milo jag tittar på. Jag får inte riktigt känslan av Catherine Haddock Det finns någonting gullifierat och barnskefierat i utseendena. Mm. Fast jag tycker ändå andra karaktärer som DuPontarna och eh, Butlern och eh, i staden och sånt. Hur funkar det Butlern? För han, var ju så, han är ju så, så otroligt stark i seriealbumen. Alltså, just att han, han är verkar så lömsk och ond, men han är god och lojal. Det var en väldigt, väldigt bra karaktär. Ja, jag vet inte, i... spoiler nu, men, men han, jag kan ju säga att han är från början handlangare åt skurken och går till att bli haddoxbetjänst i slutet. Mm. Ja, just det. Eh, men han, han funkar väl, men, eh, jag jag, sen, men sen, sen tycker jag också lite synd för synd att gå tillbaka till att de har förstört lite för att, för att Hollywoodifiera det. Så tycker jag det är synd också att de har tagit tre album och slagit ihop och ändrat eh, kronologin på allting, istället för att då Så de har tagit... Vänta nu. För nu, nu, nu är det sånt här i och med att jag... Alltså vad då Är det tre? För jag trodde det var eh, Rackan röda och... Alltså två album som ju är ett och två även album. Men vilket är det tredje? Um, men de har ju även slått ihop den här krabban med guldklorna. Tagit, tagit ut en del av det. Okay. Alltså eh, i, I den här eh, Enhörningens hemlighet heter det ska va? I den film... Mm. Fil, det albumet och Rackan är röda skatt. Där känner ju Tintin... Hade dock till början med. Alltså det enda jag kommer ihåg. Om någon skulle lyssna och bli sur på att. så här, det är, För jag, jag har inte läst albumen på några år nu. Eh, men jag minns att. Som i trailern där. De möts ju på, på en båt. Jo precis. Men det, det, är ju, det är ju första albumet. Jag tror det är första albumet. Och det är eh, kravat med guldklorna. Och, då, och, och delen mm. liksom splijsat in. i mitt, eller, liksom mitt i den här filmen. Förstår du menar? De har tagit ut mm. det så det har ingenting opium att någonting att göra men de har tagit den sekvensen. Och det är så filmen känns. Filmen känns lite som att det är ett montage av, av kända scener och bilder från diverse eh, Tintin-album. det är det, det, det, De har sedan det svetsat det. ihop med en röd tråd men man har inte tänkt ja. på att på något sätt egentligen hedra liksom, kronologin eller någonting. Så man får liksom, bilder till mig. Jag som, som inte minns liksom, berättelserna så jättebra. Får ju ändå en viss i kroppen när jag ser Tintin och Haddo gå i öknen och sådär. För jag har sett mm. det i omslaget. Jag läste läst det. Exakt. Eller klassiskt. allt det ja. Men så är det att de har ju ändrat kronologin och sånt. Så att... Och det är ju det man är lite rädd för. Men jag som känner dig och din röst kan ändå höra att det, det är ingen. Det har inte varit någon total besvikelse. Och du har ändå sett en svensk dubbad. Så att... uh, nej men jag, jag tror att den kommer underhålla hålla barn. Jag blir lite... Jag tycker det är ett intressant sätt att, att göra det på men jag hade hellre, jag tror jag, längden för att köpa den här filmen på Blu-ray om jag skulle se den igen då skulle jag hellre sett den i någon sorts exakt Men mm. Nu blir det mer bara ett skönt experiment som inte riktigt... Ja, och, det, och innan vi avslutar kan jag säga att det är väl det jag, det jag är rädd för och jag kan känna att eh, de, när de ändå valde att animera eller använde sig av animation i någon form så hade de ju kunnat göra det ännu mer Tintin. Eller ha Jamie Bell, som faktiskt har ett ansikte som kan vara både 30 och 20, vilket ja. ju är Tintin-lucken så här. Hur gammal är han egentligen? Ja, eh, så, ja. Sen du hade en fråga också om Milow. Eh, han har en egen identitet. Eh, han vet mer än Tintin, ofta. Det är ofta, ibland han som leder mm. kampen, och så här, fast Tintin inte riktigt förstår. Och det är ju hämtat lite från albumen. och det, det funkar bra. Men sen, sen till, till frågan då, då, då, då du pratade om Haddock, då tycker jag att du pratade om tonen. Och här blev jag ändå överraskad. Om, jag vet inte riktigt varför, men jag känner att oj, de skjuter med pistoler och de skjuter med automatvapen och det känns på riktigt, det här är inte jättebarnvänligt ändå. Men Tintin har rätt vuxna inslag alltså i, i serien. Så det blev jag lite positivt överraskad av att jag tycker att det finns en, en, en okej okay vuxen ton på sådana ställen för att väldigt barnsligt paketerat. Och Haddock Super som aldrig för och det känns också väldigt bra. och Även Milou får en slunk där, en slurk av, av tvättsprit och så här. Så att... Ja, vilket enkla... ja, men, och då, Det känns lite, det jag förväntar mig nu när du, när du har pra, pratat då är det så här att, i och med att de ändå vågar gå och använda de mörka element som finns i albumen, så känns det som att de hade kunnat göra det ännu mer. Vilka av Tintin-äventyren skulle du vilja se på film? Skitsamma om det inte blir något bra, men vil, vilka hade du velat se den, den videokassetten ja. eh, Jag hade Från början med, med Tintin Det är ju den eh, Mystiska stjärnan heter det va den, den, den är Exakt den jag tänkte på Exakt och, och det börjar med att det är så här skitvarmt i staden och Allting mm. smälter Och professor Kattyler med som jag saknade Lite i den här filmen och sådär. så där. Så det är väl den jag tycker Men jag tror att Det är sagt vilka, vilka som eh, vilka är kommer bli nästa film? För att som håller på att skrivs eller har skrivits. Uh, Okej, okay, får jag bara innan då säga vilka... Alltså, för jag, exakt den du sa nu, med stjärnan. För den är ja. helt... Den är så egen som berättelse. Även om man plockar bort den från Tintin. Alltså, den är så egen. Den är så här... Den är David Lynch blandat med Spielberg på något sätt. Fast från hjärtat. Ja. Uh, sen har vi Girillan som jag gillar, alltså. Det, jag tror det är av de sista. Alltså, när han... <clears throat> Ja, han är en gerilla i något påhittat land Men kom, kommer du se filmen så att vi kanske kan ta upp den nästa gång Och se om den höll för dig Alltså, jag vill ju jättegärna få med mig min pappa Som är superstressad, de ska flytta mm. han, han jobbar 25% på jobbet Eller jag kan inte lämna ut honom <laughs> som helst Men, men han, så, och jag vet inte om jag hinner få med honom innan nästa program Men det är min ambition Men, faktiskt. Ja. Ja, två saker då. Två saker Ett, Ser den eh, en på engelska. Jag tror att kanske kommer kanske, kanske om, om någon. Emil, Emil när, mm. när min syster var liten, vi snackar så liten som fem år. Mm. När jag gick på bio med henne på barnfilmer så gick vi på de engelska. Så att det finns ingen möjlighet att jag kommer. Okay. Nu, nu tycker jag att vi direkt hoppar vidare och lämnar Tintin i alla fall nu. Vi kanske återkommer då nästa vecka om, om du ser den. Ja. Och så kan vi snacka lite då. För att jag av en händelse hyrde Ängelagård 3. Den har varit ute ett tag. Eh, jag tror inte så många tyckte den var bra. Vad ryms det... i, i, alltså så här, av en händelse? Alltså av, vi, vi talar massa film hela tiden. Varför blev det just Ängelagård 3? Och det är inga fördomar. utan Jag är mest nyfiken av en händelse. Varför? Jag stod i en sån här liten video dator på en hemköpbutik. Eh, med min flickvän. Och jag tror att det var hon som valde Ängelagård 3. Ja, jag vill nog se typ The Other Guys Eller någon sån där film med Will Ferrell Har du inte sett eh, den heller? Nej. nej Så såg jag i alla fall 3 och insåg att Vilken tom film, det finns ingen handling de, Den bygger hela sin historia På att klippa tillbaka till de andra filmerna Okej okay. Så det var så här, okej, okay, vad skumt Jag minns att det var en känsla i de första filmerna När man såg dem, när de kom och sådär Såg de med mamma, hon hyrde dem eh, Så såg jag nu, jag lånade ett av två På dvd Eh, och så såg jag första filmen Och så kom den här musiken Och allt, den här känslan verkligen bara slog mig Och de här karaktärerna du vet, Det är som att det är någon sorts eh, Elit av sköna gubbar med Du vet med eh, Per Oskarsson är med lite Och René eh, Bryn eh, Bry äh, och, och, ja, och Sven Wolter Såklart mm. och, så, och så såg jag den Och så, och så känner jag så mycket i den Men så inser jag när filmen slutar att Fan det var ju inte heller någon handling egentligen. Det handlar filmen om Helena, Helena Berg som åker hem och så är det bara en massa olika sätt scener. Bara det finns till så det händer ingenting. Ingenting sant. Och det är som att Colin Natalie bygger upp ett epos på något sätt. Ett familjeepos, ett släktepos då. Och som ett luftslott. För det, det finns egentligen ingenting. Det finns inget handlingsmässigt eller egentligen intressant i den. Och, och jag, blir så här, jag blir arg på mig själv för att jag känner någonting inför den här filmen. För den, den är inte... Jo men det, det finns ju något det. intressant Dels är det ju det som lite så i Europa är känd för eh, Robert McKee säger att, man, att allting Är karaktärsdrivet och att man inte ska Använda det uttrycket Men mm. Änglagård och Det mesta att det gör Är ju karaktärsdrivet Det vill säga att det är ingen story i centrum Det är ingen skatt som ska hittas Inget Nej, eh, som skulle Utan det, det, det de är den, le den, lever, den lever helt för att det ändå är fina skådespelare som gör, gör fina porträtt Jag har en teori här När du presenterade ämnet kort för mig ja. på, på varför då Änglagård För första Änglagård funkar ju ändå Alltså den, den är Ja det gör ju det men jag blir arg på ja. att den funkar För den ska inte rent matematiskt fungera mm. Förstår men du Men allt som kommer Ja jag förstår absolut vad du menar Och allt som kommer från hjärtat Det är ju en klassisk grej Man ska berätta det man verkligen vill berätta Inte det man tror att man vill göra eller berätta Utan man ska berätta det som hjärtat verkligen brinner för Det man går och tänker på oftast Och här är min teori, går 1 eh, Det var en symbolisk film 1992 kom den Om svenskarna från en Colin Nutley Som var kär i svenskarna mm. Nu har han upptäckt Hur illojala vi är Både mot honom och liksom Som folk överhuvudtaget Hur snabbt vi byter riktning, jag menar vi, Sverige är ju känd för att testa nya varor Och funkar inte i Sverige Så, så lanserar man inte den varan i Hongkong För att svensken tar till sig Så mycket nytt Men förkastar lika snabbt eh, Och Änglagård 3 Och andra filmer eh, eller andra, Alltså jag tänker de senaste filmerna han har gjort Anledningen att de inte har blivit så bra Är för att han Inte brinner på samma sätt Alltså när han gjorde Änglagård Eh och de första filmerna där, Black Jack, då älskade han Sverige. Då älskade jo, men han jag, Sverige. Jag, jag, nu jag har ju en del av det nu. Ja. Det är så svårt att se hur, hur Enga går. Skulle jag inte kunna få den finansiering den fick? Sen är det svårt att se varför man väljer som regissör. Men sen är det svårt att se liksom vad som gör den. den. Jag tror inte det är som gör det i filmen. Jag tror det är för att man fick någon sorts eh, skådeselit. Men man fick fina skådespelare som får fina karaktärer. Lika skådselit alltid och det, så jag, ja, nej, jag måste säga att jag tror absolut att det var Colin Natalie som gjorde den så fin tillsammans med de här skådespelarna. Ja. Jag måste också ge att, att filmerna är väldigt väldigt fint än i allt filmerna inte är. Så är mm. de ändå väldigt fint eh, ihopbundna på något sätt handlingsmässigt för att andra första filmen slutar med att det finns två som kan vara pappa till eh mm. fannheten väl Hela Bergstam karaktär. Andra filmen så går tillbaka och gör ingenting i 90 minuter igen. Efter mm. ingenting. De åker till New York. Antagligen för att Colin och Helena vill till New York. Så med det är lite värd. Verkligen, med. det är så här, man har hört Richard Hobert. Vad var det, alla älskar Alice. Men, ja, men vi, vi sätter en någon onödig scen som inte behöver vara i Venedig. I så får vi åka dit liksom. Ja men precis, och, och, och den slutar liksom med att hon säger, och där, där har Richard Wolf ännu mindre att göra än i första filmen. Så alltså, han har ingenting att göra i första filmen. Han, är ingenting. han står bara, eh, han är lite som Milou kanske Tintin. Han har kontakt med publiken, han sitter och är, Tycker det är pinsamt när Helena Berg som sin Håller Men på och utan att, Och utan att vara charmig som Milou För han fyller ju en -funktion, precis. Nej, han, han är lite läskig Och samtidigt så har han ingenting där att göra Och, eh, och den slutar med Att eh, Fanny är gravid Och sen tredje filmen tar ju vid med att, att barn har kommit och då är, plötsligt, är de i Grekland Eller var de är i början av filmen Bara för att vara i Grekland så Nej. de de tillbaka till, till, till Änglagård då det här stället och huset. Men där har du och ett svar bara entär, utan, där. Att göra no utan att göra någonting i 90 minuter. Det händer ingenting. Det enda roliga är, och, är att se Reine Brynåsson och Sven Wolter och i de två första filmerna, Vivica Seldal. Det, det finns inga filmer där, fast det ändå finns någonting. Och jag, jag tycker det är så... Det blir en ja, Men det har hela, hela grejen, så här, alltså grejen. Änglagård blev så populär, för den höll sig i det... Klassiska som Bergman är ett exempel på Det slutna rummet, håll det så slutet Även om det är en ort Eller en stad eller ett land mm. eh, Och det var ju det som gjorde går så populär, man var i den här byn I tvåan drar de till New York Och bryter illusionen Och jag tänker mig att någon producent har varit så här, Nej vi måste göra det större, tvåan måste ha något större Och missar att större handlar om Det kan vara ett tema, det kan vara något känslomässigt Speciellt ja. som ettan är Känslomässigt drivande Varför ska man åka till New York, varför ska man vara i Grekland Hela grejen går ju ut på Den här bymentaliteten Åker man till Grekland Då spelar inte den här, då spelar ingen roll Att alla tycker illa om Helena Bergström och Rickard eh, Wolf Allihopa, för att New York finns ju Berlin finns, eh, Grekland finns Man måste hålla filmillusionen I den här byn, annars bryr sig ingen Om det som är nej, nej, nej, precis, alltså, första filmen inleds ju med att de kommer dit. Alltså de finns inte för de kommer dit. Alltså de kan prata om ett liv utanför, men mm. det är det, det är rummet som är spelplatsen. Och som du säger då är andras plötsligt mitt i filmen så flyger de iväg. Ja, men illusionen till New York. precis. Det är, att, det är som att Indiana Jones skulle plötsligt ta en paus och i 15 minuter mitt i filmen så sitter han på så här jag vet inte utrikespolitiskt departement och diskuterar med dem eventuella hemres Alltså det är så får man en en lilla doft av att folk faktiskt kan påverka den konflikten de är i till det bättre eller avbryter den. Då, då faller det liksom. Precis, man, man, får, man får en bild när Ninja Jones ser över vilka alternativen han har fått att ja. Istället för bara att se så det, det här montagen när han flyger. Och så är det så här Ken Loach-alternativ. Liksom, att så här, ja, men jag kan faktiskt stämma Arabien. skysland för övrigt. Arabien. Ja. Ja. Nej men, men jag har sagt jag har aldrig varit så arg på Colin Atlee, och jag, de flesta är väl arga på Colin Atlee. Jag är men, inte och, arg på honom. Jag är inte arg på dem. Jag tycker okay, han har gjort så mycket fin Du Du undantaget då som bekräftar regeln ja. att men alla Men han har är gjort skit. Jag har inte velat se den här eh uh, Helena Bergström med rockstjärna. Den, jag skiter Nej, i det du, men, den, det är jag, den värsta trailern jag har sett tror jag. Det är den värsta Jo jo och, och därför tänker inte jag. Jag tänker inte bara sätta mig och se den för att kunna falla in i normen och hona den. Till och med de har ju sagt att den inte blir något bra. Jag är lite nyfiken på vad Colin Nutley, jag, jag tror ju att Colin Nutley, om han gick lite utanför sin värld, skulle kunna göra till exempel en, en svensk Michael Clayton, eh, George Clooney-filmen, om ja. han tillät att någon annan skrev ett manus, en alltså, att han regisserade och fortfarande fick arbeta på det sättet som han gör med skådisar, det får improviseras lite, det, jag tror det finns massa potential Kvar i den mannen För han, han, han är grym Men att han har tröttnat Och stängt in sig så som Människor gör Så han behöver liksom bara bryta ja, nu, lite ja, Nymark ja, helt enkelt För en skull kanske istället för att visa upp liksom. men, men, ja, Istället jag att för att försöka att, liksom, Bevisa för oss Bevisa för mamma och pappa att jag kan visst göra det här liksom. Så ja, men pröva då nu Testa varje fall ja, men ja men Jag håller med, men äh, så bara slutar den här filmen. Men, men jag tycker ändå att det är en trilogi värd att se, kanske. Nu vill jag ändå se Ängelagård 3. Jag, jag, jag har inte, inte sett den av någon anledning. Utan jag bara, vill, jag, bara, bara jag vill inte så. se Englagård 3. Jag blir tvingad, Gustav. Äh. Blir men nu, nu är det ju Halloween här, så nu kan vi snacka om Halloween istället. Det är lite roligare ja. än Ängelagård, ska jag säga. Och då tänkte jag så att, att, att, att vi pratade om då att vi ska, vi ska lista eh, tre riktigt läskiga ögonblick. Och genom yeah. det tipsar vi även om tre filmer. Och efter det så eh, kan vi också tipsa om, om, om någon film man borde se när eh, på Halloween. 31 yeah. oktober. Om man så vill. Men ska vi köra, ska vi köra ett, ett ögonblick var? Så vi kan börja med dig. Ska du säga att det är ditt... Ett Men, jag, bör, jag börjar på min plats nummer tre. Mm. Eh, jag märkte direkt att jag har ju ett tema. Så jag kanske ska bara dra kort. Och det är att... Ja. Eh, Eh, re, re, alltså, redan som barn fick jag, jag fick jätt, jätted att mardrömmar mardrömmar För min mamma var väldigt arg väldigt ofta och ganska okontrollerat. Så det var otäckt Och man visste inte när. Mm. Eh, så jag började drömma väldigt tidigt att hon. I mina drömmar så kom en version av min mamma, helt kritvitt. Hon kunde sväva i taket och bara stirra på mig superförbannad. Eh, så det och. och eh, en dagens berättade att jag hade För min pappa att jag hade berättat om en, en dröm Där jag var ensam i ett tomt rum Förutom på en soffa Och runt den här soffan Jagade en gammal naken tant mig Som var jättegammal En riktig häxa <här> När jag skulle göra den här topp tre Top eh, tre listan så märkte jag direkt att de, de all, Nästan alla de läskaste scenerna Jag började tänka på Anspelar ju på det här Eh, alltså, på något sätt döda kvinnor. Eh, som inte vill det i väl. Så min, min, min nummer tre är kvinnan i köket i sjätte sinnet Och jävlar, ja, precis. Ja. Det har jag inte tänkt på på länge. Nu har jag, nu har jag alltså, ett fjärde det ögonblick bara för det. Ja, fortsätt. Det, det, alltså, det ögonblicket. Det, det, för den det sköttesinnet har diskuterats massa gånger. Men den kommer bort på något sätt. Alltså, det är väl första gången vi får se. Hur, vilken ångest det är för honom att pojken, ja. att, att, att möta de här spökena, han ska gå upp och kissa. Och så tror han att det är mamma i köket. Och till och med vi i några sekunder tror det när hon står med ryggen mot oss. Men när hon vänder sig om, är det en, kvinn, en död kvinna med halva, med, med blåslaget ansikt eller någonting? Hon börjar skälla. Alltså det är så vidrigt. Det är så vidrigt bra. Fan. Den, den, den filmen bara osar av, av stämning. Och, um, Verkligen. Och, och, och ö, vissa ögonblick i den filmen är så läskiga. Jag kan ju nämna ett från den när vi ändå håller på. Då, när ändå på den filmen. Och det är det också. Jag blir så jävla rädd när han, när han kollar under sängen tror jag det är. Och Mischa ja. Barton som ung ja. Ja. är där. Hon som blivit förgiftad eller Tänk död av sin Tänk hur mycket det förstör, eller måste ha förstört snarare för generationen efter oss som när de kände till Mischa Barton och så ligger hon under sängen. De ja, om inte och bara väntar att är... <laughs> ja. Um, ja, visst, ja, det men... och det. Och det är till och med när, när de hänger i taket i skolan. De liken, ja, just när kollar upp det. Det, ja, det, också, det. Alltså den filmen tycker jag är en av de bästa som har gjorts. Men då tar vi ett av mina ögonblick då. Nummer tre, Emil. Nummer tre, jag, jag har dem inte riktigt rangordnade men det är en film som heter Djursjukgården Jag tycker båda filmerna är värda att se um, och det, Jag tror det är samma regissör till båda hon Mary Lambert heter hon och, Nej, är det Nej, det är inte samma regissör Jag tror även hon regisserade tvåan jo. Jag bara minns här, var du, du lite för lite Jag minns ju när de ja. kom den ettan då var, var en av de första skräckfilmer Kanske den första jag fick se Tillsammans med min pappa Så vi såg den tillsammans på VHS Eh, och och den fick ändå okej okay kritik även i Sverige. Gyfjordården 2 när den kom fick, den fick så här lägsta betyg i Sverige. Som ja, i men USA. det är får man ändå förstå. Men för, för första bygger på Stephen King-bok, andra var bara en, en uppföljare för att, för att in, spela in pengar. Och, okay. och fronta, frontades av Edward Furlong. Men jag såg tvåan före. Jag såg ettan när jag var rätt gammal. Tvåan såg jag på tv rätt tidigt tror jag. Och jag okay. tycker att tvåan lyckats väldigt bra också om att. Jag tycker inte tvåan är.. Ja, men kör, kör scenen! Sen är i alla fall. Yeah, yeah. äh, Sen är väl en karaktär nästan. Och, och det är ju surran. Äh, ja. Till till, till, ja. till mamman i filmen. Som jag tror. igen en kvinna. Äh, äh, en kvinna. Emil och Gustavs och rädsla för kvinnor. Men, äh, ja. jag, tror, jag tror hon spelar som en man dock i, i, man i Skådis. Men äh, det är en karaktär som är sälda, jag tror väl. Um, fruktansvärd karaktär. Fruktansvärd läskigt. Mm. Skit bra, ja, jag håller med dig. Alltså, för jag kommer ihåg när jag såg den och där, där dog jag. Alltså, det, det, det var vidrigt liksom. Ja, min, jag... pappa, min pappa alltid, Han sitter aldrig i en stol eller på en soffa utan han sitter på knä och för anteckningar. Han skriver ja. upp vad karaktärerna i filmen heter och sådär. Så att han lever sig ju inte in på det sättet. Så när jag sitter och pissar på mig <laughs> av Zelda så, så sitter han och skriver Zelda. Och så gör han sin egen rolllista sen när han skriver upp filmen han har sett. Onödigt idag mm. kanske det i IMDb finns. Men jag kan bara säga också att tillräckligt. äkta ja, ögonblick... men han har börjat med är, det nu. Ja. Ett ögonblick är ju också när, i slutet när, när pojken snittar Morbruns hälsenor. Minns det en scenen? Ja, men det, men det var ju inte läskigt tycker jag. Jo, det är så fysiskt. Det gör ont i sin egen kropp. Läskigt ögonblick. Sånt har inte jag, jag, ja. jag, ja. så, ja. jag bryr mig så mycket om, men ja, jag fattar ja. Hoppa till din nummer två nu då. Nummer två är ändå en otäck kvinna som... Det, det, det här också väldigt känd. The Shining, alltså tanten i badkaret. När, när Jack Nicholson ser en vacker kvinna. Och så går hon upp. Och så i någon jättewidescreen bild så är det plötsligt den här gamla kvinnan. Han går emot Jack Nicholson och det är vidrigt. Alltså, jag, jag, jag, det, det är också kanske att vi är två olika... Utfolka nationer. Jag tycker den sten i originalet när hon går där lite halvsminkad, lite halvsjock och naken, är lite roligt. Men däremot, jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg. Så kommer jag, inte inte säga, ihåg, ska då jag säga att det är läskare när Steven Webber i tv-serien mm. går in i den, i, i, på den toaletten eller badrummet och den kvinnan som är makalöst läskigt sminkad sitter i badkaret och vänder sig mot honom. Så jag, jag tycker ge props där till, till tv-serien The Shining som jag tycker är Som Stephen King läskande. också föredrar. Han hatade Stan Stanley Kubik och gillar samma som du. Men, det vilket, jag, minst... vilket, jag, vilket jag tycker man kan förstå. Han skrev, han skrev boken. Han, han skapade berättelsen. Jag kan förstå att han kan vara misst. Alltså, å andra är det, är... sidan har han gillat helt vidriga filmatiseringar. Typ så här. Eh, alltså han har ju gillat så, så, filmer som ja, men visst. Det kanske har, ja, men jag kan ändå förstå att han kan se det som att han kan nog se den som att oh, det, här, det här är kanske en bra film På sitt sätt, men det här, inte de, det här är inte Min The Shining, det här är inte The Shining som jag tänkte Nej, men det, då blir det också det här åter Alltså den klassen för det var ju saker Med i den här Shining som du gillar Där jag tänkte, vad fan är det här med Alltså det var som att man har Försökt trycka in, ja, det enda jag minns Jag ska se om den här faktiskt, men det enda jag minns Det var typ så här talande buskla, buskar som var känns ja, Harry Potter. Det, det är dåligt, lite dåliga datoreffekter där de fick få med de här buskarna som lever som jag tror de, de tog bort helt och hållet i i Kubrick film. Men jag säger bara fortfarande jag jag, jag tycker det är, jag tycker den också har sina läskiga bitar och jag tycker, jag tycker Det, är, mm. det han, Stephen King har ju såna så här halv TV-serier som har kommit under året stopp, men jag tycker The design TV-serien är värd att se. Jag tycker, jag tycker inte jag tycker den står på egna ben. Jag tycker inte den är jättedålig. Nu kommer, vi, nu kommer vi till min två. Ja. Och det, det är en film som jag tror vi båda tycker om. Det, det är en, lit, en, lit så här, en film som kanske inte har fått så stor uppmärksamhet. Och det kan ju vara för att den står i skuggan av, av originalet som anses vara ett mästerverk. Och det, det är Exorcisten 3. Som mm. inte ska på något sätt mixas ihop med Ex, Exorcisten 2 som är jättetråkig. Som inte ex heller ska mixas ihop. Äh, den första filmen. Fast, fast eh, tvåan har jag ändå, har väl Max von Sydow tillbaka och Linda Blair och sådär. Men den, den är ju skittrist. Hur men det? är inte tre oh, skitsa av Trean mm. är en fristående historia. Från början så skulle det inte ens vara med några exorcisten grejer i den filmen. Filmlaget tvingade dem att filma allt sånt. Eh, men det, mm. det förtar inte från historien. Eh, bra film värd att se. Kanske värd att se nu, i, nu vid Halloween. Men den läskiga scenen är, i den också så här kommer från ingenstans läskig scen och, och det är när man ser en korridor eh, mm. där, och, och helt plötsligt från ingenstans det går ut en sjuk skötska tror jag från, från ett, ett, ett, ett rum och helt plötsligt från ingenstans yeah. så, så kommer typ en förklädd patient typ med, med en sax eller vad det är bara efter och hugger mot kvinnan och, och det är typ yeah. gjort i en bild och sen typ bara, ja, det, det, en varför. bild och en, en insom Ja eller hur? en insom på ja. det, det är så här, Jag vet inte riktigt varför det är så läskigt Men varje gång jag ser den scenen så vet jag att den kommer Och jag hoppar till Och ja, men jag kan säga Den scenen För den hade jag, jag och min kompis Jocke På gymnasiet, Trummis mm. eh, Den scenen vi, vi gick ut och söp På den scenen tror jag Alltså fira. vi, vi firade måndag hela veckan med Bill Murray till exempel när den hade kommit för att den var så bra. Mitt i veckan så jag gick ut och söp på den lokala krogen i Visby. Och den, just den scenen, eller den bilden. Så att redan nu håller jag din nummer två som det bästa scentipset. För att i och med att du minns den så väl, i och med att den har gjort massor. Den är lysande just den bilden. Den, den är, man... filmen köpte jag på DVD. På något sätt rätt sent. Alltså av ja. händelser så här. Och såg den och blev helt tagen av filmen. Jag tycker den filmen är. Den är konstig och jävligt grym. Och, och underskattad och... för att precis som ja. David Lynch är konstig. Den är så bra konstig. Alltså den är bra. David ja jag tycker Lynch, att den är. Bra Du håller konstig. med om att, att, ja. att den är en pärla. Jag tycker den, den står sig väldigt bra. Och man ska inte tro att det, att det, att det är en urvattn uppföljare likt och en valhaj High 3 eller, absolut eller... inte och, och den, för det, det var ju så den blev mottagen kom jag ihåg den fick eh, 1990 tror jag den kom eh, ja. den fick så här 2 2 2 bara för att den hette Exorcisten 3 alltså det, det bara hörde till och det är så uppfölj speciellt då blev behandlade eh, det, jag håller helt med dig se den Min första scen är är en scen jag inte kan beskriva eftersom det är Slutet på filmen Men den heter, Filmen heter Don't Look Now Det är en 70 talsklassiker Som inte går så ofta på tv Eller ligger så högt upp på listorna Så att alla känner till den Men många gör det nog På något sätt Donna Sutherland, Julie Christie I ett relationsdrama, deras dotter drunknar I första scenen Och då åker de till, är det Venedig tror jag för att läka liksom, sitt äktenskap och mm. sin sorg. Och det är ju ett drama. Det är, det, det är mystisk stämning. Det dyker upp någon så här blind kvinna med sin syster. Men det, det, det är ändå ett drama. Och sen, det finns en ångest. Och det leder till den här sista scenen. Som är det absolut läskigaste jag har varit med om. För den här såg jag efter gymnasiet någon gång. I mitt föräldrarhem. Jag kan ha varit så här 22-23 år gammal. Och när den scenen kommer, jag är inte förberedd för fem öre. Och jag frikar ut så jävla mycket att jag springer från ned nedvåningen allt vad jag har. Snubblar i trappen upp till min pappa. Och hoppar upp i hans fan. Förstår du? <laughs> alltså för att jag har sån panik. Jag måste bara liksom få den här kontakten med verkligheten. Så so Don't Look Now med Donna Sutherland, Julie Chris, Nicholas. Uh, Roeg, jag vet inte hur man uttalar hans namn Roeg eh, har gjort filmen, se den se den, och Aj. se den i ett svepa även om det skulle kännas tråkigt, så bara sitt och se filmen ja, jag, har inte, ja. jag, har, jag har inte sett den jag har varit nära att se den, jag, jag har börjat se den men jag har inte sett den filmen, ska jag erkänna då kommer vi till mitt, och det är lite samma sak det, det är ett ögonblick och en scen som jag minns tillbaka för att jag aldrig har känt en sån en sån skräck, alltså det är enda, enda filmen och tack vare den här scenen då som fick har fått mig att vakna upp mitt i natten med någon sorts feberfrossa och fortfarande haft skräck. Och det är eh, japanska The Ring. ja Jag förstår att många kan tycka den amerikanska kanske har ungefär samma scen. Jag tycker inte alls är lika bra för då har de har blandt in eh, datoreffekter och den är inte alls lika häftig. Men det, det är slutscenen där med, med eh, Sadako heter hon i, i, i japanska. Eh, hon och det kommer det, ut på tv Ja, jag, jag, jag om man får spoiler så, men ja, det är väl allmänt känd. Jo, med ring. Det är scenen när ring, ja. hon kommer ut ur tvn och det är gjort liksom utan datoreffekter. Det är bara ett faktum att hon liksom, hon bara kommer närmare och närmare och så kryper hon ut. Mm. Det är så jävla läskigt. att Jag såg ju amerikanska först, och det, som, som du sa någon gång, att det blir lätt så. så har man sett amerikanska först så, så blir för den är ändå så pass bra. Att ser man den japanska sen Så blir den lite för seg På något sätt Men om man sätter den japanska först Så blir amerikanska den amerikanska lite, färg, lite fel Ja mm. ja men jag, jag tycker båda är bra Amerikanska för mig är så här en trevlig film Att titta på japanska, Jag har sett japanska en gång och jag kommer nog inte att se den igen Jag tycker det är en av de läskigaste filmerna jag har sett jag Och jag, det jag tycker det så... känns helt rätt att en japansk död flicka Kommer på första plats För att det, vi hade ju även japanska dark water Som jag skett på men Jag hade kunnat ta med dem på den här listan egentligen eh, Som också har något sånt alltså, Det var ju japanerna som startade upp Den trenden som ja, amerikanerna alltså, då, då, Förstörde Skulle man kunna säga att, att de lite tog över Från de gamla läskiga kvinnorna Så kom de unga japanska flickorna Ja, och det känns så logiskt att det är japanerna Som fixar det Eftersom de har en sån fascination för unga flickor faktiskt. Eh, okay, men då, då, då, jag tycker jag att vi har snackat länge nu folk är säkert trötta men vi kan avsluta då att eftersom det är Halloween nu snart så kan vi eh, Tipsen. Jag, jag drar bara ett film. Nu, nu har vi sagt i stort sett 6-7 filmtips här. Men jag, Exakt. Ja, men jag, jag, så jag här. drar så fort jag kan. Jag drar så fort jag kan för dels har jag 13 Ghosts, den nya som kom i början av 2000-talet. Ja, det är skit som, Ja, och det, det tycker de flesta och det är en rätt dålig film. Jag såg den i New York utan att veta någonting Jag bara gick in eh, Och spökarna är så jävla bra gjorda De har det här Det vi har diskuterat som har funnits på den här listan De här spökarna i den här filmen har det Så jag tycker 13 Ghosts är supervärd Att se, att se på Halloween Speciellt, ja. Men främst en bortglömd Clive Barker film Han, han är ju känd för Hellraiser-filmerna eh, och den här älskade jag om min syster när vi var små. Den heter Nightbreed eh, på svenska. Kyrkogårdens hemlighet. Jättesvår att få tag på. Och handlar om en kyrkogård där bor massa läskiga monster. Eh, men där, där det under filmens gång blir människan som är ondskan. Det vill säga att de här demonmonstren som fortfarande är jävligt äckliga och sliska och moraliskt förkastliga. Man, empatin faller på dem och de måste skynda sig och det är fortfarande en Clive Barker ångest, Hellraiser stämning eh, den, den den är verkligen mitt tips eh, men okej okay, då, då har jag ett tips då mitt tips är eh, jag vill egentligen på S tips om Halloween eftersom det ändå är den ultimata Halloween-filmen och, och också en väldigt väldigt bra film om man, mm. om man går ifrån skräckgenren på sätt och vis också en film som skulle kräva med på en topp 10-lista men jag kommer istället tips om den betydligt nyare Tick och treat. Uh, som kom för inte alls länge sedan. Uh, vad roligt. Jag har inte ens sett den. Alltså, jag vet jag inte vad det är. det är en liten, typ Man kan säga att det är en liten antologi. Typ, med, med små, korta, väldigt sagolika skräckhistorier. Som binds ihop. På olika okay. sätt. Um, och det, det är en film som. som uh, jag tror att Rexön blev lite fuckad. När det gällde liksom, bio-release och så på den. Men den, den har hittat sin plats på DVD-marknaden. Um, och. Den, jag tycker den är, den har sån, sån Halloween-stämning i sig. Den, den, den utspärs ju på Halloween. Så att, och jag tycker den är helt klart värd att se. Och jag gillar verkligen filmer som små korta historier som binds liksom ihop, vävs samman. Brian Cox har en underbar roll i den. Den tycker jag man ska se på Halloween i år. Ja, det, men det ska nog jag göra då, i och med att jag inte ens har hört talas om den. Men du är den till... en Lesky eller en, en Scream läskig jag, jag har aldrig fallit för Scream. Nej, för jag men blir alltså, inte det här bygger helt på stämningen, skulle jag vilja säga. Alltså, det, det är en saga. Det, det, det, det är olika historier som tar upp ol, kanske o, lite olika skräckchanger. Det är någon historia och det är någon liksom mer aktig historia och sådär. Uh, men det är lite antologi jag tycker att den är jätte jättefin, verkligen. Uh, lite så här, småmagisk. Så det är mitt tips uh, och um, blir, vilken men vilken film kommer du se i Halloween då för att eftersom du inte har den här Nightbreed. Nej men Gud, vad, vad jag kanske ska se om The Shining då jättetråkigt svar men jag blev lite tagen på sängen faktiskt för att jag har inte planerat någon Halloweenfilm uh, så så det är den som ligger närmast. Jag tittar här. eller din favoritfilm Missery kanske. The Bates som du ja, älskar. Den, den tycker jag verkligen om. Nej okej okay, och jag, jag själv äm, ställer frågan till mig själv vilken film jag kommer se. Jag kommer nog se Rosemary's Baby. Se om den. Ja, mm. Så det är mina planer. Äh, men då så. Då har vi snackat nu i ähm, rätt så länge. Jag hoppas att inte folk är trötta. Ähm, vi hörs helt enkelt nästa vecka och hoppas att folk fortfarande vill lyssna. Precis. Hoppas, hoppas ni tycker det är kul och snart ska vi ha någonstans där man kan vända sig till och säga vad som var kul och om saker inte alls var roligt så att vi kan få styrsel på det här enligt Precis. våra få och era önskemål. Precis. Men än så länge så är vi lite upp lite överallt. Vi, vi får se. Men mm. har det skitbra Gustav så hörs vi. Yes. Tack. Hej. Hej.